Az árnyjátékos – Édesanyám, mi boldogok vagyunk! Az asztalon két hófehér gyertya állt. Vastagok és nagyon magasak, mintha örök időkre készítette volna őket a szorgos gyertyaöntő. Fényük beragyogta az aprócska szobát. Ketten éltek ott, Istvánka és az édesanyja Marika. Az apa már rég elhagyta őket, valami mást, valami újat keresett. Úgy hírlik, meg is találta. Már nem is keresi a volt feleségét és a hat éves kisfiát. Istvánka és az édesanyja mély szegénységben éltek. A férj rengeteg adósságot halmozott fel az évek során, és most az összes Marika nyakába szakadt. Az áramot már rég kikapcsolták, minden vagyonuk az a két gyertya volt az asztalon. – Édesanyám, nekünk miért nincs telefonunk? Az iskolában minden osztálytársamnak van már – jegyezte meg Istvánka. – Kisfiam, nekünk nincs áramunk, ugyan mivel töltenéd fel azt a telefont? – válaszolt Marika. Abban a pillanatban már fordította is az arcát a gyertya fényétől, hogy a gyermek ne lássa, amint mindkét szeméből egyszerre könyv fakad. Végig gurultak az arcán, és szinte egyszerre koppantak a diófa asztalon. Éppen a gyertyák mellett. Még szerencse, hogy nem oltották el a sárgán táncoló lángokat. Anyuka, te sírsz? Kérlek, ne haragudj rám, nem akartalak megbántani ezzel a frájna telefondológgal. Sajnálom, Istvánka, hogy ilyen nehéz életünk van, soha nem akartam, hogy idáig jussunk. Az iskolában azt kérdezgették, hogy szerintünk mi a boldogság. Anyuka, mi boldogok vagyunk? Te hogy érzed kisfiam? Én még kicsi vagyok, nem tudhatom, mi az a boldogság. Marika keserű könnyeivel és mély fájdalmával küszködve fordult el az asztaltól. A kisfiú már nem látta az édesanyja arcát, de pontosan tudta, hogy megint sír. Mostanában gyakran sírt. Az utóbbi időben nagyon érzékenyé vált a kilátástalanság miatt. Istvánka elszomorodott. Nem akarta megbántani az édesanyját. – Édesanyám, játszhatok még egy kicsit? – Hát persze, drága Istukám. Akkor szólította így a kisfiút, amikor tudta, hogy a legkedvesebb játékába kezd. Istvánka a két kezét a gyertyák elé tartotta. A hófehér falon árnyak jelentek meg. A bal kezét kicsit magasabbra tartotta, ujjait összeszorította, még egy zsebkendőt is gumizott a csuklójára. Az édesanyja ruháját jelképezte. Azért pont a bal kezét, mert a szív a bal oldalon található, és az egy anyának igenis jár. Még a hangját is elváltoztatta. Így ez a kész az édesanyja hangján szólalt meg. A jobb keze valamivel kisebb árnyékot vetett a falra. Ez ő maga volt, vagyis Istvánka. Az árnyak a falon egymás felé fordultak. A jobb kéz kérdően nézett a balra, majd megszólalt. Édesanyám, mi boldogok vagyunk? A bal kéz immáron Marika hangján válaszolt Igen, Istvánka, mi boldogok vagyunk! Itt élünk együtt szeretetben! Vidám állatok vesznek körül bennünket! Az ügyes kezek különböző állatokat formáltak meg, és vetítették a falra a fény segítségével. Volt ott haragos farkas és félénk nyulacska, egy újabb tartás, melyből először egy elefánt, utána kis egérke rajzolódott ki. Egy bokszerkutya zavarta előket. A két nyitott kész egymáshoz értek, a galamcsőrét szimbolizálva, a többi újjakból pedig két szárny alakja rajzolódott ki. Minden állat más más hangon szólalt meg. A kisebbeknek magasabb, a nagyobb festőeknek mélyebb hangot kölcsönzött a kisfiú. Idővel olyan tökéletesre csiszolta a hangutánzást, hogy pusztán azokat halva is fel lehetett ismerni őket. Ideje nyugovóra térni Istvánka. A kisfiú tudta, hogy el kell búcsúznia a szeretet állataitól. Lefekvés előtt egy megszokott szertartással fújták el a gyertyákat. Az egyiket Marika, a másikat Istvánka. Még egy verset is fabrikáltak, hogy együtt köszönhessenek el a gyertyáktól. Hunyj le most két szemet, áldott fényed nyugovóra már. Marika és Istvánka a holnapot már reménykedve várja. Pár perc telt el a sötétben, a nyugodt alvást egy szörnyű hang szakította félbe. anyám, éhes vagyok, úgy korog a gyomrom. Drága kisfiam, aludt kérlek, majd holnap eszel az iskolában, talán főznek majd valami finomat. Anyuka, Holnap, holnap, mi lesz holnap kincsem? A mondat úgy folytatódott volna tovább, hogy holnap szombat lesz, de a kisfiú nem akarta, hogy az édesanyja ismét sírjon. Holnap jó nap lesz, folytatta Istvánka, majd kis idő múlva el is aludt. Marika is befejezte gondolatban a mondatot. Holnap megint szombat. Ismét két napig nem fog főtételt kapni a gyermeket. Az arcát sós könnyei szántották végig, Már megvolt a jól kitaposott meder, A társai korábban már mély árkot szántottak A szépséges, fáradt arcba. Évek teltek, Istvánka 15 éves lett, Már középiskolába járt, Szorgalmas tanuló volt, kitűnő minden tantárgyból. Egy napon az iskolában tehetségkutató versenyt hirdettek. Mindenki lázban égett a hír hallatán, Jelentkeztek dallal, verssel, akrobata de még fejszámoló tudománnyal is. Istvánka sokáig tétovázott, hogy egyáltalán jelentkezzen -e. Ennyi tehetséget látva úgy érezte, hogy semmi esélye sincs. Végül rászánta magát, benevezett. Árnyjáték, csak ennyit mondott, amikor a kategória felől érdeklődtek. Kuncogva írta le a szót a nevezőbizottság egyik tagja. Szánalmasan nézett végig a vízna fiúcskán. Legyintett, majd szólította a következő jelentkezőt. Elérkezett a várva várt esemény. Csodálatos előadások követték egymást. Az este utolsó résztvevőjeként Istvánkát szólították. Hatalmas gomboccal a torkába indult a színpad felé. A letakart paraván mögött két aprócska fény Lekapcsolták a lámpákat, már ennek hatására is felmordult a nézőserek. Kezdődik az előadás. A bal kézre befőttes gumival egy zsebkendő lett erősítve. A jobb kéz árnyéka az idő során ugyanakkora lett, mint a másiké. Jelezve ezzel, hogy most már Istvánka is ugyanolyan magas lett, mint édesanyja. Megszólaltak a kezek. Anya és gyermeke beszélgettek. A boldogságról és egy szebb életről. Közben a vidám állatok is előkerültek. Mind-mind a saját hangján megszólaltatva. Természetesen, mint mindig, most is ivánka személyesítette meg őket. A közönség egyik fele elérzékenyülve törölgette a szemét a meghatódottságtól, a másik felének pedig pont az állatok bolondozásától peregtek a könnyei. Az egyik fény elaludt. A fehér lepel hirtelen lecsúszott a paraván álvánizatáról. Pont abban a pillanatban történt mindez, mikor a fiú másik szeméből kihulló könyv eloltotta a másik, még pislákoló gyertyát. Néma csend lett. A nézők nem tudták eldönteni, hogy ez véletlen volt, vagy része az előadásnak. Zseniális! Törte meg a csendet a zsűri elnöke. Bravo! Ilyet még nem láttam! Csatlakozott a fiú osztályfőnöke főnöke is. Hatalmas taps vihar, üdvri valgás, Mindenki a győztes ünnepelte. Istvánka mélyen meghajolt, majd félrefordult, hogy ne lássák az arcán a könnyei nyomát. Végig sírta az előadást. Könnyeink mélyen szántottak az arcába. Az osztályfőnök egy mellé lépett, átölelte és hosszam dicsérte. Kérlek, holnap küld be az édesanyádat. El akarom mondani neki, milyen csodálatos volt az előadásod. Édesanyám nem tud holnap bejönni. Egy évvel ezelőtt elveszítette a látását. Mosolók fröccsent mind a két szemébe. Megyek is hozzá, mert már biztosan nagyon vár. Viszem a gyertyákat is. Tudja, tanár úr, nekünk ez minden vagyonunk. Anyuka már nem láthatja a fényüket, de érzi a meleget, amit árasztanak magukból. Esténként mindig mesélek neki egy történetet. Mindig másról. Tudja, kérem, a baleset óta leszázalékolták. A jövedelme a felére csökkent. A két gyertya ismét a helyére került a diófaasztalon. Istvánka bal kezén még mindig ott volt az odagumizott zsebkendő. Elkezdődött az előadás, de most már csak az édesanyja volt a közönség. A fiú mesélt egy tehetségkutatóról, dalokról, versekről, akrobatákról, még egy fejszámolóról is. Ezután az árnyátékos műsora következett. A falra kivetítve anya és gyermeke beszélgettek egymással. Beszéltek boldogságról és élhetőbb jövőről. Az előadás vége felé egy elefánt is megjelent. Hatalmas trombita szóval érkezett, melyet egy nagy bejelentés követett. Milyen tisztelt közönség! A mai este győztese az ányjátékos volt. Közt hírjét étetik továbbá, hogy Istvánka, vagy ha úgy tetszik ki inkább István, felkérést kapott egy rangos eseményen való részvételre. Most már minden más lesz, az életük megváltozik. Vége a nélkülözésnek, vége a mély szegénységnek, vége az árnyátékos történetének.